Hej, mit navn er Mark Anthony og du lytter til iværksætterhistorie produceret af Podtrap Media. Podtrap Media producerer i øvrigt også dit daglige motivationsboost 10 i 8. Så hvis du trænger til et skud motivation og nogle gode tips og tricks og værktøjer til, for, hvordan du kan skabe stærkere motivation, så lyt med til 10 i 8 der, hvor du allerede lytter til podcasts. I denne episode af iværksætterhistorie skal du høre historien om 29 Times, fortalt af Kim Dollaris. 29 Times er et kreativt studie med en nysgerrig tilgang, og bag navnet lægger der sig en overbevisning om, at stærk sammenhold, hvor alle kender alle, giver de bedste resultater for dem, de er der for, kunderne. På den baggrund er der også en helt bestemt grund til, at 29 indgår i virksomhedens navn, men det vender vi tilbage til senere i episoden. Kim fortæller episoden om, hvordan det hele startede hvordan han som 18-årig arbejdsløs, ung mand med en duk, frisk graffittigdom og uden retning i livet, skulle finde ud af, hvad han ville. Det lykkedes Kim at blive en del af et reklamebureau, hvor han første gang får smag for det selvstændige liv. Sidenhen starter han Beneath Digital Design, der senere bliver solgt til Novi Selv, hvor Kim fortsætter med at arbejde et stykke tid. Og i den periode bliver Kim ramt af en yderst sjældent sygdom, som ender med at sætte godt gang i tankerne hos ham. Nå, men i hvert fald lige så, i enden af det her, hvor de så finder den her tumor her, øh, så skal jeg så på hospitalet have den hævet den ud. Og i hele det der rum der, går jeg også op, og sådan genovervejer det hele lidt. Og kommer tilbage, øh, og kan ikke rigtig sådan finde mig til rette, jeg kan ikke rigtig være fokuseret. Og, og det begynder også lidt at, og måske at, at komme til udtryk i øh, firmaet og firmaets resultater osv. osv. Hvad der skete derefter, kan du høre senere i episoden, hvor Kim også fortæller om starten på hans nye byroaventyr, 29 Times, og filosofien bag et stærkt sammentømret team, der er tætte på hinanden og kunderne. Ellers har jeg ikke så meget energi, at en danske iværksættere kan bare noget. Rigtig god fornøjelse. Kim, ordet er dit. I tænker, tegner, designer, udvikler digitale løsninger. Det er sådan, i meget korte træk det. Så vi har en, øh, en flok designer sidde og en flok udviklere. Øh, og så bruger vi ellers, hvad vi har i, øh, i værktøjskassen, kompetencekassen, for, for at komme i mål med diverse løsninger. Nu kan jeg godt lide, at du starter på den her med, at vi tænker, tegner og designer. Ja. Og man skal sige, at de første to, man skulle sige, at det giver jo selvfølgelig sig selv, men det er jo ikke så tit, man hører, at det er det første, at vi tænker, tegner og så designer. Er, er, den sådan, er den gennemtænkt, den her, for, den, den lyder også, øh. ligesom, den ruller jo ja, ja, det er så godt. Ja. For. <laughs> jamen, jamen, det er den lidt, for det er faktisk processen. Altså, vi, øh, vi, vi tænker jo løsningerne, før vi, vi tegner dem, og vi tegner dem, før vi egentlig sætter rigtig farve på. Så, øh, så det, det kaldes wireframing eller prototy prototyping. Så det er sådan en proces, man skal igennem for ligesom at etablere sådan en, en fælles øh, visuel referenceramme, før vi kommer over i at, at lægge øh, kundens CV, øh, ovenpå, for ovenpå. Og det, det kan jeg meget godt lide, det her prototyping eller wireframing, for så sidder man allerede som kunde og tænker, okay, det, det lyder flot. Men mm. så er det netop, hvor du siger, at vi tænker tegner og designer, så sidder jeg som kunde og tænker, det kan jeg da forstå. Ja, yeah. Jamen det er, og det ligger godt i munden, det er jo fuldstændig det. Nå, nå, men det kan jeg jo også forholde mig til, for eu eksperterne, alt det der andet, og alle de flotte ord, det så hedder, det er jo fint, det har I styr på, men jeg som kunde siger, okay, I tænker, tegner og designer, det er jo det, jeg har brug for, og så kommer den noget ud af det, og så bliver jeg rigtig glad for det. Øh, så, så hvilke typer produkter er det, I så tænker, tegner af designer? Oftest er det websites. Øh, vi har slået nogle apps. Øhm, og vi har også selvfølgelig lavet øh, visuel identitet og motion graphics og andre ting, som får den kreative øh, kasse der. Okay. Men, øh, men sådan, den komplette løsning hos os er et typisk website. Men også apps, nævner du sådan lige sådan. Det, ja. det sådan. det er jo sådan en ting, som selvom det har været der rigtig mange år, så er det stadig nyt. Det er stadig sådan en uudforsket territorie for mange. Du kan godt tænke mig, en app, hvordan den kommer jeg i gang? Hvad gør jeg lige? Mm. Øhm. Ja, og den, den, den, den udvikler vi faktisk ikke. Det er kun webudvikling, vi laver. Ja. Så, så det er på design-siden, at vi er med der. Okay. Men der kan man sige, at der er der også nogle apps derude, der måske kan noget, men der savner rigtig meget på designet. Ikke? Ja, der er der. stykke. Nå, jamen, det er jo den her fantastiske brugerflade i din hånd, og mm. der, der, der skal den jo bare være, være tiltrækkende nem at forstå. Ikke? Mm. Altså, grafikken er jo sindssygt vigtig, den ja, grafiske. Øhm, og der kan man se, at indimellem så støder man altså på en hal app. Det kan godt at den er god, men man kommer aldrig rigtig i gang med at bruge den. Ja. Jeg ja, jeg skal, ikke så, så skal den være god jo, i hvert fald. Ja, ja skal, ja. i hvert fald. Jeg har da på på min telefon, som, som måske er god nok, men ikke jeg, hvor du lever ja, med design, ja, ja, så ja, det er sådan så at Ja, ja, okay. Men, men nok om apps for nu. Mm. Jeg kunne godt tænke mig, inden vi går lidt ind i din baggrund, hvordan det hele startede, Kim, for du har en ret spændende historie bag dig, hvordan det hele blev til. Men der er en, der er en speciel årsag til, at I hedder 29X. Ja, det er korrekt. Øh, jamen det er en længere historie faktisk, men den, den kommer vi nok til, men, men øh, grundtanken er, at vi aldrig bliver flere end, øh, end 29 medarbejdere i firmaet. Så du er iværksætter, du har lavet en startup, i er kommet godt fra start, og så fra start har jeg sagt, at vi skal ikke være flere end 29. Det er rigtigt. Så er der nogle spørgsmål, der presser sig lidt på her. <laughs> når det nu går godt, og det gør det, bliver flere partner, I flere med medarbejdere, I har fået store og lækre kontorer i, i Aarhus. Mm. Øhm, hvorfor lægger man sådan en, en, en, et loft, vil nogen sige, over sig, og så siger, at vi skal ikke være flere end 29 medarbejdere? Jamen, det kommer så en, en overbevisning om, at, at vi tror på, at når man kender hinanden indgående og godt, så arbejder man bedre sammen. Og når man arbejder bedre sammen, så leverer man bedre produkter. Og det er jo det, vi er her for, i forhold til vores kunder. At levere de bedste produkter. Og det tror vi på, kommer bedst af godt samarbejde. Men hvorfor lige 29? Hvordan kommer man så altså frem til 29? Ja. Ja. <laughs> så jeg gik jo med den her tanke i noget tid, faktisk, mens jeg stadig var ansat. Og på cirka samme tid læste jeg en artikel, jeg tror det var Trifug, der skrev den. Sikkert noget evidens, et eller andet, jeg kan ikke huske det. Øh, men de har fundet frem til tallet 43, så i lang tid hed det faktisk 43, ikke i mit hoved. Øh, og så kom jeg alligevel til, at det, de det er mig, at det er mange. Og så, du ved, så, så bliver den raffineret, raffineret, raffineret, og godt på godt ned igennem 30'erne. og Sådan lige, æh, da jeg kødte 29, så hov, der var et eller andet, der kunne noget der, øh, lige før 30 var død. Så kan man spille, spille mange historier op omkring det. Men der var et... Altså, det var også... Og det var smukke tal, og det ved jo grafisk ikke. Ja. Øhm, så, så den havnede der, og der sad den faktisk længe, øh, og ja, der så længe, at det jo faktisk blev til noget. Så blev det til det simpelthen, ja. Så det startede med at læse en, en, en artikel omkring 43, hvor man var kommet frem til det. Ja, det var det, der satte tallet, Det fordi var da Jeg havde ja, medarbejderkabe ja, i mit hoved i forvejen. Ja, ja. ja. ja. Hmm. Og netop det her med, at jo bedre vi kender hinanden, jo bedre arbejder vi sammen. Mm. Men I skal jo stadig have den kompetencepalette, der er brug for, når kunderne kontakter, det er det jo klart. Yeah. Så det vil sige, I skal, jo have, I skal jo dække nogle områder. Det er jo ret interessant tankegang, det her med, at jo bedre vi kender hinanden, jo bedre arbejder vi sammen, jo bedre produkter får kunderne. Yeah. Så uden at lægge ordene alt for meget i din mund, så det du siger, når man bliver alt for stor, så er der alt for langt imellem. Øh, altså det man skal jeg passe på, hvad jeg siger, for det er jo ikke, fordi jeg vil hænge nogen ud, jo. Øh, det, var det, jeg, det var det, jeg oplevede, mm. øh, og det, jeg følte. Og det handler nok ligesom meget om, at, at min mennesketype ikke kan være i det setup. Øh, jeg har brug for noget mindre, og har brug for den netop det der med, at øh, jeg ved sgu, hvem du er. Jeg ved, hvem din, din kone, kæreste, øh, mand, øh, børn måske endda, hunden øh, er. Ved, hvad du lører i din fritid og så videre. Ja. Altså, man har det der, den, den der, det der gode kendskab, det der ja. dybde gode kendskab til hinanden. Det har jeg i hvert fald brug for i, i, min, i mit arbejdsliv, min hverdag. Og jeg tænker også, det er jo også en medvækkende årsag til, I, når I tiltrækker folk til jeres bøger. Jeres den her kultur, den her tilgang, den her tankegang omkring. Det er i hvert fald historien, ja. og det resonerer hos mange, så, øh, så jeg må jo ansage, at der er andre, der, der ja, går ja, med sammen. Ja, præcis. Ja. ja, og den er jo ret interessant, og det giver jo så også, som du siger, øh, det, gav, det gav jo så navnet. Mm. 29x øh, så, som, som hedder firmaet, som du siger, hedder 29 times bag det hele, men, men 29x, og så siger du, og den vil jeg lige grive til, at det, det er sådan et smukt tal. Yeah. Altså, <laughs> altså... Nu er jeg visuelt, men jeg har jo ikke den gra samme grafiske tilgang som dig, tydeligvis, men det der, er det, bare den personlige nysgerrighed, hvad er det, der gør 29 til et smukt tal? Jamen, det ved jeg ikke, Jeg synes bare det er smukt, der er afbalanceret, og der er nogle gode former med, du ved, men... Man har jo egentlig sådan grundformen i det, hvis man sådan ja. Ja, kigger der. Og ja, det, det er bare smukt. <laughs> det er så fantastisk med at tale med nogen, der ved rigtig meget om noget. De ser ting, de hører ting, de mærker ting. Og så, når de så sætter ord på, så kan man sidde bagefter og tænke, det er sgu en anden på. Men ja, det kan jeg godt se. Øh, der er et eller andet over, ikke? Mm. Ja, er jeg er glad for, at du siger det. Ja. Nå jo, men det, det <laughs> er jo ikke sådan bare mit skiverhoved <laughs> Men det her med at være tæt på hinanden, og også tæt for medarbejderne, nu i jo partnerskaren også vokset, øh, siden det hele startede, øh, det er nogle vigtigt at skabe den her dynamik, og det her sammenhold og samvær. Ikke bare i organisationen, men jo netop også, og så altså, er det den oplevelse, kunden får. Ja. Øh. Jamen, det er det, vi prøver på. Øh, og det, det er klart, at <coughs> igen tilbage til mennesketyper, så er det ikke altid lige let. Altså der er jo introverte og intro ekstroverte, og ja, du ved jo selv for dit eget, øh, hvor forskellige vi kan være, så der, der, der er klart nogen, der er mere kundevendte end andre. Og, øh, og det er jo sådan en ting, vi... vi nu er vi heldigvis alle sammen relativt kundevendte lige nu. Men vi er også opmærksomme på, at hvis vi skal tiltrække en bestemt type øh, kompetencer, så kan det være, at vedkommende er mere en, der egentlig bare vil grave sig ned i hjørne og, og hygge med dem, som er på indersiden, og så ellers øh, holde verden udenfor. Men vi, øh, tanken var foroprindeligt, øh, at, at alle skulle ligesom varetage kunder og kontakt og projekter og det hele øh, selv. Altså, der skulle være så meget øh, kompetence, både, øh, både intelligent, hvad hedder, social intelligens, men også selvfølgelig på, øh, på helt almindelige. Øh. Og er det er nogle tanker, som du og I har, har lagt ret meget energi i. Det du siger, så stiller der nogen af om det. Nogen. Ja, ja, præcis. Og det her med at søge nogen, som er kundevendte, har lyst til at være kundevendte, fordi i stedet for får man nogen, som er super introverte, det er der intet i vejen med. Men, men når man så ansætter dem på kompetencen, så siger man, og oh, så skal du også det her. Så har man allerede skabt en eller anden form for, for usikkerhed, og utryghed og bedt folk om at gøre noget, de egentlig ikke har det så godt med. Ja. Det er jo ikke en god snar, Nej, præcis. Så det her med at melde klart ud fra starten af, det er jo det, vi, til, vi, vi tilstræber. Mm. Æh, Ja, det, og det er, jeg tror ikke, det er det så meget længere. Vi er måske kommet frem til konklusionen om, at, at øh, på et tidspunkt, så kan det godt være, at, at, øh, at det, der er nogen, der ikke skal snakke med kunderne nødvendigvis. Så det er okay. I kan have, er kommet rigtig godt fra start, kan man sige. Ja, tak. Æh, og det er jo, vi skaber ret hurtigt den første millioneromsætning, og, øh, og så har fordobler i øh, den millioneromsætning, og allerede året efter. Ja. Det er jo et Udefra set uh, virker det, som om det er et forholdsvis rødt marked, I er på. Ikke? Der er stort efterspørgsel, der er stort behov for at det i den her digitale verden, mm. det jeg er jeg med på, men der er også mange ombud. Ja. Hvordan går man ind og skaber en helt ny virksomhed, og kommer så hurtigt op på den første million omsætning og fordobler den så? Æ, øh, det kommer ja, måske et, måske to år, så øh, det første år er klart netværk. Hmm. Netværk, netværk, netværk. Det er så vigtigt. Øh, det er klart, det vi har levet af i et første øh, langt stykke tid. Øh, og det andet er selvfølgelig, at man ved, hvad man laver, så det er det jo øh, måske kompetence igen, ikke? Øh, så... Jo, men, men man kan da støde på mange mennesker, der er dygtige til det, de laver. Ja, ja, bestemt. Men alligevel ikke opnår det, Jamen, de ja, opnået. det har Ja, det har vi også set eksempler på, at, ja. at man har set en, der er gået måske freelance, men som ikke har netværket, eller ikke har den sociale den sociale kompetence og, og mod på at gå ud og, og snakke med folk, og du ved, det er relativt kolde canvas, det kan være og øh, støve kunder op. Ikke? Ja. Så, men, men klart, øh, det netværk, som var etableret, vi har været i gamet længe, ja. øh, har vi ledet godt af. Det er der ikke nogen tvivl om. Og I har jo, at i at dem som står bag 29x, været i gamet forholdsvis længe, at... Så lad os lige gå, gå down memory laning uh, her, <laughs> ja. fordi allerede som 13-årig, så har du en fornemmelse af, at uh, du vil gå den grafiske vej. Ja, Jamen, jeg kan huske, da i folkeskolen vi skulle, uh, fik vi sådan nogle bøger rundt med lister af uh, hvad hedder det, uh, titler, ja. som vi skulle begynde sådan og, og danne os et billede af, hvor vi gerne ville af. Og øh, dengang var det nærmeste jeg kunne komme på en øh, noget DTP, desktop publishing, eller en øh, ADN, art director. Det var de kan to, jeg, der... Husk, du... det ikke her lytter, kan du ikke? de to for call til DTP, ja, det hører man sko' ikke mere med. <laughs> Nej. Nej, så DTP var faktisk ja, det, som, som bare lå, øh, lå i mit hoved, der, der omkring øh, hvad hedder det, konfirmationsalderen og frem. Øhm, jeg var ikke klog nok til at komme i gymnasiet, mente de, eller det var jeg ikke måske for utilpasset, I don't know. Så jeg hoppede ud af 10. klasse og fik et, et job som som, som altså det, det gav mig lidt, lidt slander, jeg kunne leve for. Og så gik jeg altså der, og jeg ikke rigtig vidste, hvad... Så sige. du begyndte at få, altså det der, om det skulle være art director eller desktop publisher og som 13-14-årig og mm. kunne ikke komme på gymnasiet, så, så var det som om, så, så, så kunne man ikke gå den vej. Jo, men det kunne man sådan set godt. Øh, det er bare de færreste, der vil have en elev, som kommer straight out af altså det, det uh... Så det var det, jeg stofklodsen var på det tidspunkt? var det var ja, det. Ja. Var det. det var uh... Så du blev fejdreng? Jeg blev fejdreng, og <laughs> uh, det var hyggeligt, det var fint. Uh, så sagde min mor, at nu skulle der skulle til at ske noget, og... Jeg blev også mere eller mindre sparket ud, fordi at jeg jo skulle øh, betale husleje. Så jeg var ikke sparket ud. Men jeg skulle betale husleje, og så valgte jeg også at få et studie, øh, en studiebolig i stedet for. Ja. Og for at få den studiebolig, så skulle man faktisk have et, øh, skulle være, skulle man have et studie. Og så lavede øh, Socialdemokratiet på det tidspunkt noget, der hed den fri ungdomsuddannelse, som øh, er meget udskældet i øh, øvrigt og, og for længst øh, nedlagt igen som var to år på, på SU, hvor man fik tilskud til at tage lidt alternative ruter øh, i livet. Og øh, jeg, tog, øh, jeg tog på noget kunstskole, og var der, og så tog jeg på øh, nogle forskellige altså nogle daghøjskoler, øh, nogle forskellige måneder. Og så endte jeg faktisk øh, med at søge ned til et, øh, et reklamebo, hvor at de dybest set kunne få mig gratis, fordi jeg var på SU i noget, der ligner et år. Mm -hmm. Og øh, det, gik også, det gik også fint. De siger så hjerteligt, fordi på ja. papiret har du egentlig ikke nogen kvalifikationer. Nej, jeg, jeg skrev lidt HMTL øh, <laughs> mm. i min fritid, øh, dengang jeg skrev med, med kapitaler, øh, og havde også tegnet lidt, øh, okay. lidt på computeren. Og sådan noget, så, der var lidt, du ved, så du kunne noget, de ja, kunne ja, se? Altså. Ja, jeg tror, må, ja, de spottede måske noget, noget, noget fremtid i det, men, men jeg tror ikke, det havde været særlig godt. Det er... Men du var ret god til at tegne også på det her tidspunkt allerede. Ja, ja. ja, ja. ja. ja og, og nogenlunde samme tidspunkt, der sad jeg også og fik en, en lille graffitidom, som, <laughs> som også satte det hele sådan lidt hårdt på, øh, på spidsen. Der var nogen, så... der lige så dig med, med en spraydose der. Ja, ja, ja, ja. Ja, du ville jo gerne ude, udbrede din kunst, var det er det, det handlede om lige der? Jamen det var det. Jeg, jeg kunne ikke rigtig holde mig til fire måneder, og pludselig så stod der en betjent, og så var... Ja, så var det sådan, det var. Så var det sådan, så, det var. Så måtte må tage den. Så, ja. så det gjorde du så? Det gjorde jeg så. Men samtidig får du så også mulighed for at komme ind som elev? Ja, så kommer jeg så, så, så øh, efter det år her, så, øh, så spørger jeg så min chef om, hvad, hvad med den elevplads, altså var det muligt? Og det var det så heldigvis. Så starter jeg så på det, der hedder mediegrafikker, som, øh, altså det grundløb havde jeg faktisk taget jo der efter øh, 10. som, hvor at, jeg fandt ud af, at jeg kunne ikke få nogen elevplads. Så det grundløb havde jeg taget, og så kunne jeg så ligesom øh, hoppe videre på den uddannelse derfra. Og den tager, tager en 3,5 år måske, hvor jeg, øh, hvor jeg er øh, på reklamebureauet der. Så nu kommer du ind på et rigtigt bureau, og ja. lærer ligesom lidt mere omkring, hvordan, ja. hvordan fungerer sådan et bureau også. Var det så, så spændende og sexet, som du havde forventet? Øh, der var noget mere øh, tidsregistrering og, øh, <laughs> <laughs> og, øh, og nogle deadlines, og noget, man skulle forholde sig til. Øh, så, så det var måske ikke så kreativt og frit, som jeg havde hovedet på, øh, kan man sige. Men, men, men fedt, altså fedt at være i gang, fedt at, at have noget, man, man lærer dig af. Og... og nu begynder det jo at tage fart, havde du 20 og du får de her tre år på bureau du lærer nogle ting, som måske udenbart er kedelige, men senere hen og viser at være meget godt, at du kunne, mm. tidsregistrere, på nogle ting, være fokuseret på sine pro projekter osv. Og nu begynder det at tage fart, og den her iværksætter af din mave, begynder sådan at ja. bevæge sig lidt. Jamen jeg, det er jo lige det tidspunkt, hvor et reklamebureau begyndte også at lave websites. Så vi kunne, jo, vi kunne jo pludselig mange ting i det lille bro. Og vi var også i, sådan, i den overbevisning, at hvis der kom en opgave, vi ikke kunne... Så, så gik der nok på dage, så kunne vi nok det. Øh, så total pipi. Altså, det, var <laughs> det er meget skærk tilgang til <laughs> det. Ja, det, er, det er, og den lever jeg faktisk stadig efter. Det, det er, jeg er så tilpas nysgerrig. Så I står snart med en kunde så vi vi gerne have det her, så I giver, giver os lige på dage, så kan vi godt. Ja, præcis. Vi giver os lige på dage til jeg lige tænke over, hvad vi lige, hvordan vi lige vi lige så lader jeg lidt meget tillid og sådan noget, selvfølgelig. Så det, så det, var, det var perfekt jo. Men der var heller ikke særlig mange, der kunne øh, på det tidspunkt lave websites. Øh, så det begyndte vi selvfølgelig også at tage ind. Øh, og, og det split, jeg har i, i min kompetence på det tidspunkt, jeg laver både tryksager og øh, websites, øh, følger så med faktisk op til, øh, til i dag. Men jeg ja, kvæler alle de her sites, jeg får lavet, øh, så tænker jeg en eller anden dag, jeg tror jeg, det ved jeg ikke, jeg for t-shirts eller, et eller andet. en eller anden dag, så tænker jeg i hvert fald, der... Der skulle ikke noget af det der t-shirt-gejl der, som de der øh, butikker nede på, øh, på strået øh, har, jeg gider at gå i. Så jeg tænker, at vi min egen t shirt -pæks. Og øh, for stiftet cvr øh, Beneath Tease, det er jo tro i dårlig munden. Øh, og for os du ved, designet en, en webshop og for bygget den, men for den aldrig rigtig i luften. Jeg får sikkert fortravligt. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad der lige præcis sket med det. Men den ligger i dvale i måske to år. Så er der lidt det her med, med fokus for mange steder måske. Ja, ja jeg ja, må man sige. Men du starter det her, og du har så sit værdummer, og ja. du kører lidt, men du har også de andre opgaver. Jamen lige præcis. Ja. Jamen så går der, jamen, det går som sagt de her par år, eller hvad det er, øh, og så, så opsiger jeg min stilling på reklamebureauet, og springer ud øh, som freelance. Så jeg skifter teas ud med digital design <laughs> på CVR-registret, øh, CV og så, øh, så kører jeg sådan set freelance øh, derfra, øh, samtidig med at vi kører hus, og jeg får min datter. Øh, så det, okay, så, så du er en kæreste, der kører hus, der bliver forældre og alt imens ja. du faktisk er ved at lave et lille sporskifte her? Ja. Okay. Ja, ja, fritfald, det er yeah. mig. <laughs> øhm, jamen så, ja, og så altså, kører egentlig fint. Øh, jeg, får, øh, jeg får deltaget i nogle, nogle, nogle konferencer øh, for at snakke med nogle mennesker. Ja, og... du er ret meget uden et netværk, der har vi de her netværk igen. Ja, præcis. Du kaster mange ressourcer, og der har også en hel del penge på, på, på de her konferencer og netværk, jo. Ja, ja, ja, ja og det er jo min egen dagsorden, min, min egen valg nu. Der, jeg skal jo ikke spørge nogen chef om lov, så det er jo, der bliver jo bare købt konferencebillatter i flæng. Men mange vil jo så sige, okay, det er... Altså, det gør også ondt, økonomisk, fordi mange af de konferencer er jo ikke billige. Nej. Men det her, man nu står man helt vejen ben, kone, datter, hus, men du investerer igen et netværk her. Jamen, jeg havde nærmest altså, jeg havde selvfølgelig udgifter til hus og, ja. og bil og, og barn. <laughs> det var en stor Men i forhold til den løn, man får som, øh, som ansat, det, jeg doblede op hurtigt jo. Ikke? Ja. Så, så det var faktisk det var ikke noget problem, og det var en god investering. Både tiden og, og billetterne. Så Klar. du fik skabt nogle gode kunder, der kunne give dig det her gode fundament, ja. og så investerede du simpelthen du i netværk, i konferencer, i kompetencer. Ja, ja, og byrådet var jo faktisk også en kunde i, i et langt stykke tid. Ja. Øh, også fordi, at jeg havde selvfølgelig øh, kunder igennem øh, byrådet, som, øh, som jo har brugt mig længe, øh, som gerne stadig ville arbejde sammen med mig. Ja. Øh, og det, er bare, altså, det kan jeg ikke, fordi at, du ved, der er trods alt lojal. Ikke? Øh, så det kørte jo bare igennem byrådet. Så der var der egentlig var en i sådan fast kundebase allerede. <tøk> Og det næste naturlige skridt for dig var så... Jamen, det, det, det sker sådan lidt hurtigt faktisk. Jeg tror på et eller andet tidspunkt... Jeg bliver også lidt aktiv på Twitter og på LinkedIn, og du ved. Og så jeg tror det, måtte den Vasker, der på et tidspunkt siger et eller andet, han har set, jeg har lavet. Og så tager det fart, så... Jeg tror, det var i 13, beder I på om at komme på scenen til camp første gang. Og der står jeg også skide nervøs, og jeg tror, at en af kommentarerne var, at jeg en løve i et bu eller et eller andet. Og jeg kommer igennem min præsentation på to, tre fjerdedel af tiden, og du ved, ja. det, det, var, det var vist ikke helt godt. <laughs> men, Stærk, du stiller dig op der. Ja, ja Hvor, nå, men, du, igen fritfald altså, det... fald. Frit op på scenen, <laughs> ja, fyr den af. Ja. Ja, men, øh, men ikke så mindre så får jeg etableret det her netværk til de her øh, online marketing-typer øh, i Danmark som jeg får snakket godt med, og få drukket noget øl med, og du ved, får hygget godt grundigt med, og så, så, så løber det egentlig derfra. Øhm. Hvad der sker? Er det igen netværket igen? Jamen, det, det her måske. med tilliden, netværket, ja. kompetencen, ja. der kobles. Det er klart det mix. Øh, at jeg, jeg, jeg må antage, at jeg, jeg kunne det, jeg kunne, og kunne det godt, øh, samtidig med, at, øh, at jeg er god til at, at, at få snakket med de rigtige mennesker på et tidspunkt. Så det lyder også lidt som om, at, at, at, at din tilgang til netværk er ikke bare som nogle mennesker har det der, når, når, når folk netværker sig der for at få business med hjem Nej. og kun. Nej. Men, men du er ret god til at give af dig selv, og ligesom prøve at fokusere på, hvordan kan jeg hjælpe folk og, og den vej igennem, end at du faktisk går med at gå hjem med ordre en gang imellem, på en kort eller måske lidt senere. Du har tillid til, at det her nok skal, skal komme tilbage godt. Ja, et eller andet tilbakeholdt havde jeg jo nok jo. Ja. Øhm, Langt var vejen, så tror jeg bare, at det handlede for mig om at, at hygge mig med de rigtige mennesker, og så, så se, hvad det, hvad det bare, hvor det bare er hen, ikke? Alt mens har du gjort dig dygtigere og dygtigere. Altså, kurser, ja. uddannelser, kompetencer, konferencer, øh, deep i noget af mange af de ting, du kunne på det tidspunkt, var der jo dårlig uddannelse omkring, fordi mm. det var jo the wild west, ja. øh, kan man sige, ikke? Ja. Jamen øh, ja, altså øh, natur er jeg også øh, jeg plejer sig hammer den nysgerrige, og, øh, og det er jo det er både en, en, en, en god ting, og nogle gange også lidt en dårlig ting. Altså dit New shiny object, øh, den, ja, <laughs> den, den har jeg jo Så øh, Så jeg har, altså, også det her A har jeg også dykket mig ned i nu. Ikke? Ja. Æm, men der er noget, hvis jeg ser noget, jeg synes, der er fedt og gerne vil kunne, kunne lave, så er jeg ikke blevet for at tage nogle aften og nogle nætter i brug for, for, for det til at og spille, og komme under. Så området. du går hjem om aftenen, og så om morgenen, så kommer du, så er du blevet vidt ja, at på et eller andet knyttet <laughs> område, hvis du har siddet hele natten. Det kan jeg ikke endnu, men det kan jeg i morgen, det der. Ja. Ja. Så det, den ligger stadigvæk, den her pipetilgang ja, ja. ligger stadigvæk i dig jo. Ja, 100%. Samtidig er du og din partner ved at ikke bare vide, at I er i, i, i fuld gang med at bygge 29x op, og det, det stiller jo også på eller sted. Nu får I jo medarbejdere også, mm. eller I har medarbejdere. Der det er slet ikke kommet til endnu historien, hvis, <laughs> hvis du vil have den del med os. <laughs> ved Jeg ikke. vil give et kobling, det er bare det der med at have den tilgang, som du har. Nå ja. Så skal folk jo også ligesom mærke og fornemme at være gode til at håndtere sådan en, en, en partner, sådan en ejer, sådan ja. en, en leder, ikke? Jamen, den, dem har vi også nogle gange. Så jeg, jeg, ved, jeg ved det godt. Jeg ved godt, hvordan jeg er. Ja. Øh, og øh, og også, jeg ved også godt, hvor at, at øh, nu skal jeg nok lige trække mig lidt. Øh, de andre er ikke helt så spredske som mig, så, øh, så jeg kan også godt fornemme, at... Oh, for helvede, Kim, nu... Du, du, chill. Vil du, du grebe af det her igen? <laughs> ja, men okay, det er en god energi. Nå, tilbage til det her. Du ja øh, yeah. Ja. Yeah, jamen jeg er øh, freelancer i nogle år, og så, øh, så bliver jeg faktisk øh, ringet op af... Et, et bureau, øh, som gerne vil øh, snakke i forhold til øh, opkøb. Øhm, og vi kommer også langt i processen, men ender så med at, øh, at øh, droppe aftalen. Øhm, der var en bestyrelse, der ikke helt troede på projektet. Øhm, og så går der ikke længe, så er der faktisk et øh, andet bureau, som ringer på døren. Og det er lige, ja, lige, præcis, ja, ja. lige præcis. Og det er, så, det er sådan noget, vi selv, som jeg har arbejdet sammen med i, i noget tid, også på det tidspunkt. Øh, som gerne vil prøve at, at sparke lidt gang i øh, en designafdeling hos dem. Så øh, det ender med, at vi bliver enige om, at det gør vi. Så øh, jeg kommer ind og har stadig en, en, en bid af min kage, øh, så i, firma, i firmaet ja. øh, starter jeg en øh, designafdeling op hos dem, og er nummer 65 øh, medarbejder. Okay. Øhm, og er så med i, øh, i Novi i, øh, i otte år øh, i ledergruppen hvor at øh, altså være med på den her fedvækst der har været, og lært lidt meget af den proces, og har været med i du ved øh, Barcelona, og hvor de nu ellers har, har udvidet til. Og det er jo stort behov, kan man sige, og din afdeling, altså Beniz er en afdeling på omkring 12 mand 12, i, ja. i den Danmark, den er du leder for, og du er medejer, ja. øhm, du har solgt en del af det til, noget vi selv ja. det, der får man vel også håb og bryste der, kunne jeg forestille mig Ja, det er lidt øh, den kraftige learning by doing, der lige øh, ruller ind over dig. Ja. <laughs> men jeg tager nogle lederuddannelser undervejs. Øh, nu vi selv har sådan en, en lederuddannelse, som, øh, som jeg gennemgår, og, øh, og får selvfølgelig masser af sparring for dem, som har været i gamet længe. Ikke? Ja. Æm, så det er, det, det, er, det er vanvittigt sjovt. Æm, men Og det, det går, som det går. Du ved, der er, der er masser af vækst, og det er helt og nogle store fede brands, som man øh, nødvendigvis ikke vil, vil komme i nærheden af som, øh, som freelancer. Øh, og får jeg selvfølgelig noget lidt erfaring og noget. Øhm, og så øh, bliver jeg syg pludselig. Øhm, jeg får noget, der hedder Cushing's disease, som er en, øh, i mit tilfælde en tumor i min binyre, okay. som, øh, som presser en masse cortisol ud kroppen, og jeg får altså dybest set en masse øh, symptomer. Øh, som også er sygdomme ud af det her. Øh, og der går lige rundt et år med at finde ud af, hvad fanden det er, og få klumpen ud, og der er ikke noget kraftigt. I og det her, den her sygdom er jo enormt sjældent. Ja, ja det er derfor, det, er ikke, det tager altid, når vi har fået udredt. Øh, I starten så tror lærerne bare, at jeg har fået diabetes. Øh, og jeg er rigtig nok jeg er blevet en tung dreng, og rundt i hovedet, og rødmosset. Og, øh, men så er der en kløgtig øh, øh, erstatningslæge, der på et tidspunkt lige vil tjekke et tal på mig. Øhm, og godt kan se, at der er et eller andet, andet galt. Så, øh, så ja, Den, øh, det bliver fundet og, og hævet ud, og så, så går det hele bare i sig selv, det der, det der hvad det... Men, men det, man går igennem, det her, for at vide, man har en, en, en tumor. Mm. Øh, man, de finder så heldigvis ud af, at det, hvad det er, og det er en sjældent syg, der er noget, med det, det er fem om året, der ja. bliver konstateret. Ja, eller så i, i Danmark. Der bliver ja. knoget i Danmark, Øhm, og den giver symptomer på andre sygdomme, som man så har en tendens til at kigge på først, i stedet ja. for at gå skridtet. Ja, ja, præcis. Det, dyber, det bliver ja, symptombehandlet for alle penge. Ikke? Ja. Øh, og, og fair nok, at de, de havde jo ikke nogen forudsætning for at vide noget på det tidspunkt. Så, så, Men nu har du i gang i, i Bæksen her, og der er familien på plads, og du er mader, ja, ja. der to, er mange to ekstra børn siden, der er, så det, mit tredje børn, barn kommer lige der, øh, hvor det der, det stikker af med, med sygdommen der. så ja, ja. Der, er, der er godt gang i det. Hvad, hvad gør man i det? Hvilke tanker går gennem hoved på det der? Jamen, øh, sikkert mange. Altså, jeg, jeg tror også, jeg har, jeg har glemt en del. Øh, også fordi, jeg har kørt på, jeg var en, jeg var en fucking robot. Altså, må man gerne sige fucking. Ja, yeah, <laughs> <laughs> øh, Fordi det her kortisol her, det selv mig og holder mig vågen, og du ved jeg, jeg, jeg er en supermænd, jeg, jeg kan det mest, så jeg arbejder længe. Øh, hvad hedder det op, op, og jeg tror, jeg har glemt en del af, hvad der sker. Jeg... Ja, du kører på det og der er kortet det er jo det, der udleder, når du er hårdt ramt af stress, for eksempel. Præcis, ja. lige præcis. Så du kører så... i den her... Altså, altså, fight det, er ja, ja, det er... ja, typisk set. Typisk. Oh, det lyder hårdt, også fysisk. Altså, det er krop må være... Ja, ja når, når man er træt, der, så er man træt, ja. så sover man. Øh, men øh, man, man er også i stand til leverer ekstraordinært meget, når man står Ja, du kører på det her stof, det er jo så lidt på, som kroppen laver sin egen speed, altså mm. hele tiden, hvor du bare har ja. og er nødt til. Ja, lige præcis. Og oh, har wow, du slidt på dig selv der? Var. Ja, ja, det var det var, det var, var hæftigt. Nå, men i hvert fald lige så i enden af det her, hvor de så finder den her tumor her, øh, så skal jeg så på og have den hævet den ud, øh, og i hele det der øh, trommerum der, går jeg jo så og, og sådan, genovervejer det hele lidt og kommer tilbage øh, og kan ikke rigtig sådan, finde mig til rette jeg kan ikke rigtig være fokuseret og, og det begynder også lidt at, og måske at, at komme til udtryk i, øh, i hvad det, firmaet og firmaets resultater osv. osv. Så jeg prøver lige nogle sidste ting af i forhold til mine overbevisninger med, øh, med min, øh, min medledelse der og øh, kan så øh, konstatere at den, den, vi er ikke vi er ikke rigtig på samme spor øh, og så er det, det begynder at, at, at ske i hovedet på mig igen med det her, okay, hmm, skulle man starte noget selv igen? Øh, og så var det jo, at jeg tænkte med det der, hvad er det det jeg kan være i her? Og, øh, og fandt så ud af, at en af de ting, som, som ikke var så fede, det var at gå på gangene, og se folk, som man aldrig nogensinde har set før, hvor man lige sådan, du, er vi kolleger, eller er du kunde? kunde eller <laughs> hvad er det? Du ja, ved er det, og det, kaffe, måske, ja, eller, ja. Og, det, og på et tidspunkt, der blev jeg ansat en i ugen, ikke? Så, um, så det, det, det var en af de ting, hvor jeg var sådan, okay, det... Det, det, kan jeg, det kan jeg ikke være i det har fuld respekt for dem der kan, og, og synes det er fedt. Æ, det fungerer ikke for mig. Det er også vigtigt at mærke efter det der nogle gange ser det not for mig at det er fint det er for dig men det er ikke for mig og så ikke føle at man er gal på den bare fordi man ikke lige passer ind eller har en anden tilgang til det. Mm. Der er jo mange der tvinger sig ind og det må være mig der er noget vejen med yeah. i stedet for at sige jeg er bare forskellig. Yeah. Ja jeg ved noget andet og det, det, det begynder så at grundfeste sig i det nu. Nu kan du mærke at hvor, hvor du virkelig er på vej hen jo. Yeah. Ja eller i hvert fald jeg har hvor du ikke på vej hen. Sådan. Ja, okay, ja. Øh, og så er det jo så den her tanke med, med at kommer, og jeg læser den her artikel nogle måneder senere, og det hele er bare sådan, okay, det giver sgu mening det her. Øh, I artiklen står der noget med, at hvis man rammer 43, så skal man lave et kultursplit, og så, du ved, så, så er det forskellige lokationer, folk skal ud på, øh, fordi det der omkring kulturen, øh, så vidt jeg husker, der stod, begynder sådan lidt at gå i stykker. Ja. Øh, og det giver mening for mig, øh, utrolig god mening. Så, øhm, så ja, de 43 er så tilbage til den med, at de så ruller ned til de 29, og så begynder øh, den kreative person selvfølgelig at lege med farver, og sådan, hvad kan jeg, hvad kan jeg med at tale 29? Mm. Øh, så hvis man går ind for site i dag, så er det 29-29, der er vores grå farve, og det er 29F, 29F, der er den grønne farve. Og dertil har jeg en masse andre paletter, hvor 29 ligesom indgår. Ja, 29 går igen mange steder. Det går jeg igen mange steder, ja. Men ja. Ja, vi har også, øh, ja, 29 procents overskudsdeling øh, hvert år. Ja. Det var faktisk en idé fra en, fra en kunde også, der eller tidligere Så det har jeg. altså I kommer kommet rigtig godt fra starten, I har ja. fordoblet jeres altså, omsætning, og I har, I har 29 procent og, og deler ud? Korrekt. Right. Det er lige præcis det, vi ja. og, og det er jo en del af jeres, jeres kultur og jeres, jeres, jeres, jeres filosofi? Mm, nemlig. Så, okay. Ja, ja, så hver gang det er fredag den 29. så er det selvfølgelig fredagsbar, og så videre. Ikke? <laughs> Æ, og den, den 29. oktober øh, firmaet er stiftet ja. i, øh, i 2020. Og så tænker jeg, den 29. februar må være ekstra stor hos jer. Ja, ja, ja. <laughs> Der stikker det hele af. Det er jo ikke bare at dets, jeg mener, det er jo også en, en, en fed vinkel herinde her, fordi, hvordan tallet 29 går igen på så mange områder mm. øh, og bliver en del af jer. Ja. Øhm, og det er ikke bare sådan, at det her show -navn, som egentlig opstod ud af noget for mange år siden, og nu har vi egentlig glemt, hvorfor I har gjort det til en del af jeres, jeres kultur og jeres hverdag. Ja, vi prøver på at få det ind så mange steder som muligt. Altså når vi laver mock-ups til, øh, til sådan showcase, så klokken 0029 på, på telefonuret ja. og så videre. Ikke? Øhm, Jeg skal lige sige her, hvis folk nu lige øh, er lidt nysgerrige for at gå ind og se det, du lige fortæller her, så er det 29 x Studio, studio yeah. der er jeres website, 9tox.studio. Um, fordi nu sidder du her og fortæller massevis, så ja, der ja, kunne det godt ja, være, ja, mere jeg lyst til at se, hvad er det der går det <laughs> og den der grønne, og det her, hvordan hvordan, hvordan ser det ud? Jeg er sejtet af hvis man er i, uh, i light mode, så man ja. skal lige skifte til dark mode, som er den grå med, men, men ja. Okay, så yes. kommer der er også nogle ting, i light mode, dark mod. <laughs> jeg har min telefon den tændt eller slukket. Nej, ja. Ja. <laughs> det ved jeg, jeg trods ikke godt af. Og du begynder det jo at tage fart. Nu begynder den her kultur jo, at 29, altså 29 begynder at blive at fylde, at bliver en del af stendene af i det her. Det er jo ikke kun dig i pludselig. Ja, men det, det bliver, det, ja, fra, fra jeg går med tankerne til, at det rent faktisk sker, har jeg faktisk en del snakket med nogle forskellige folk. Jeg har nogle, nogle øh, småtossede tanker, hvad der er nogen, der vil mene. Jeg havde sådan en idé om, at vi alle sammen skulle have det samme løn, lige meget hvem vi var, øh, hvilken stilling vi havde, hvor mange timer vi arbejdede osv. Hvis vi havde valgt, at folk skulle være med, så skulle man ligesom have det samme løn. Og i samme løn, i den forstand, at måneden efter, så tog man ligesom overskuddet og delte ud, og så var det det. Øhm, ikke særlig bæredygtig, øh, når jeg sådan lige tænker efter det, men, øh, men selvfølgelig udgifter og sådan noget skulle være trukket for ja. Og så skulle der være en, en økonomisk hjælp af en eller anden arten, en, en konsulent, der kom ud og sagde, godt, så måske den her måned får du 70, så måske får du 29 næste måned. Hvordan, hvordan fungerer det øh, for dig? Men øhm, den har jeg parkeret igen. <laughs> og så vil jeg jo i stedet for du ved, lege kontor, så vil jeg have en bus. Så købe en bus, og så indrette den som kontor, og så vil jeg have en øh, måske en, øh, en der kan have kørt bus hele sit liv, men træder der at køre for for en offligh ser at være chauffør for os og måske øh, skræsste kører studiet sådan, rundt så man. Simpelthen ja, bare sådan simpelthen ja, ja. hvor skal vi hende hvor skal vi arbejde fra i dag Altså, så så coolt eller hvad nu der, ikke? Øhm, og, det, jeg synes, det er ikke og sådan sådan det er den sjoveste lad at sige sådan jeg forstår også godt ikke? men hvor skal folk med en eller hvor ender de op med ja men så, så skulle de så skulle de jo smede op ja, ja. ved en øh, ved en motorvej så kørt ja ja ideen var mange der, det var Ja, men det er nej. også det, der tror, at tænke de her tanker. Fordi når man tænker en ny, vild skæv tanker, så er det jo ikke altid den, man ender op med, men det er måske den, der føder den næste, den, mm. den rigtige. Ja, fordi man tør mm. at sige sådan noget her, og tænke det her. Ja. Nå, men så får jeg snakket med nogle forskellige mennesker omkring øh, konceptet, også nogen som helst, fordi der var ikke meningen, at det skulle være et solshow heller. Altså, øh, jeg vil gerne have flere med. Så jeg samler en gruppe på, uh, jeg tror vi ender med at være 5-6 stykker, hvor vi mødes et par gange, øh, og forlører det igennem, og, og sådan, altså de skører idéer, køber de ikke øh, sådan 100%, <laughs> men, men igen, det, her, det resonerer det her med de 29 og, og kunne lave noget omkring det. Øh, men så, så, kommer, så kommer corona, og øh, vi beslutter os for lige at, at hive i håndbrømten på det. Øh, så jeg, jeg freelancer lidt videre. Jeg har sagt min stilling om. Så du er helt fremme, at du har egentlig stort set 29 på plads. Ja. Du er i dialog med fem partnere. Ja, potentielle partnere. Potentielle ja. partnere, ja. ja. I er faktisk ret tæt på, og så mm. kommer corona, så siger du, okay, ja. så tager vi lige en breather. Ja, præcis. Ja. Og der er freelancer, altså bare, jeg har sagt min stilling op på, på det tidspunkt der. Øh. Øh. Jamen, så, jeg tror, så går der måske der er en tre-fire måneder inde i corona, før jeg var sådan, okay, det skal, vi gør det. Øh. Ja, det passer vel, hvis det var, hvor der marts kontrak, ja. så det, er, og, og oktober, det bliver stiftet, ikke? Så spørger jeg Martin Havn, øh, min gode ven og, og partner nu, hvad skal vi bare os to så starte det, og så se, hvad der sker? Øh, og han var i en fin stilling, hvor han, han arbejdede fire dage om ugen, og så kunne han ligesom bidrage med en dag. Og jeg havde jo faktisk stadig en dag om ugen i marketing hos øh, Nuvisel, hvor jeg hjalp dem, så jeg havde fire dage om ugen fri. Så det passede med sådan et, et ja. 80-20-split. Så det gjorde vi. Øhm, og, så... og hjemmefra, eller hvordan? Ja, nej, øh, jeg har faktisk, jeg har laget mig ind hos, hos vi Novisel et kontor hos dem. Okay. Okay. Øh, sammen med min, min anden gode ven, øh, Niklas, som laver 3D. Og så sad vi der og hyggede os, og Martin var så, var så hjemmefra. Øhm, og der var vi frem til øh, januar, nej, december, hvor vi så får øh, mulighed for at lege noget nede på Marseillespulvart. Øh, 244 kvadratmeter. Til... Det er også lidt af et hop, Ja, til mig her Martin var det, okay. var det ret meget. Heldigvis så ville Niklas også gerne med, og Karina, som er, er min, min partner i en anden lille firma, jeg. Øh, vil så også gerne med dig ned. Det er faktisk hinder lidt at siger, hey, har du set det her? Så vi er tre, øh, der sidder dernede på de der og kigger rundt og jeg kan ikke ved, hvad fanden vi skal gøre med så mange kvadratmeter. Men, men det går for os, at vi er nødt til at lege noget ud, selvfølgelig. Ej, det er fire mand og over 200 kvadratmeter, trods alt så I må hellere lege noget ja, ud. Ja, præcis præcis. Men vi når faktisk ikke rigtigt at komme så langt til, at, fordi at lige pludselig så har vi skrivebord. Øh, lige pludselig så kommer Christian ind i billedet, fordi at jeg får, eller vi får travlt. Så vi, vi hører ham ind som ja. freelanceret med projekterne. Christian er partner i dag, også fra, fra mit gamle team i, i NUVCL. Og øh, en anden hed Jacob, han, øh, han, var også, øh, han gik også ledig. Øh, han havde sagt sit arbejde op, og vi ville, ville kigge et andet sted hen, så sagde jeg til ham, kan du ikke kigge et andet sted hen hos mig? <laughs> Han er også fem gamle team, så pludselig så var han også ansat, øh, og så var vi fire. Og alt det her under corona, I kaster ja. over mere end 200 kvadratmeter, I binder jer jo på, på en husleje, jeg skal egentlig leje ud, men begynder i stedet at finde partner og, og folk til at eget. Ja. Der har man også hånden på kåbladet der, ikke? Også økonomisk, tænker jeg. Ja, yeah, ja. Yeah. Altså, og det er lidt den samme historie som den der med før, når man, når man er sig selv og ikke har de store udgifter. Mm så kan man godt finde de der beløb der, altså det er jo typisk set et spørgsmål om at arbejde solen sort, ikke? Øh, hvis man har opgaverne til det fællermærke. Ja, øh, for ellers så... arbejder det bare solen sort, man kan ikke, kan ikke kan Ja, men præcis, præcis, ja. præcis. Så, øh, så ja, men det, men det går heldigvis rigtig fornuftigt, at vi får, får masser af opgaver ind, øh, og måske endda også lidt for mange, øh, til at, at kunne eksekrere på dem. Øh, så vi er også lidt sådan, åh, shit, hvad gør vi lige her? Øh, nu... ja, det er jo et problem, som mange andre undergrunder ikke havde, de havde det modsatte. Uh, faktisk, så, så den her branche tror jeg egentlig begyndt. Altså, der var lige selvfølgelig det der slip med, åh, oh, oh, vi skal lige tænke os om. Mm. Uh, men så var der også mange, hvor de gik op for, dem, at okay, vi er skulle nødt til at have en digital stedværelse, fordi... Det er der, det foregår lige nu. Ja. Så der var egentlig et tryk øh, relativt hurtigt ind i corona, som, øh, altså på branchen, som, som gjorde, at vi havde og masser den, af den, den griver I så, ja. og begynder at levere noget rigtig godt, fordi I beholder jo jeres kunder. Det, det er I også gode til. Så lige derfor er I mulighed for at komme ind. Der er et større efterspørgsel, og I får fat. Er det er det, der ja, sker? Nogenlunde, ja. Nogenlunde, ja. Og I vokser, I bliver flere og flere jo. Jamen, så hører vi, så hører vi uh, René, som uh, også er en tidligere teammedlem fra nuvis... <laughs> den Det lyder, det, som om siger, det er de Borte de, vi har faktisk de, ikke stjålet nogen skæld. Vi er glade måske, og siger. glade for <laughs> det, eller, eller, eller. <laughs> kan sige, alle de her drenge har været ude og vende. De, de, de er jo ikke i teamet længere. Uh, så det, jeg synes, det er sådan, set egentlig uh, meget lojalt, må man sige sådan. Nå, men så, ja, så hører vi René. Uh, og så... Uh, altså, det... det ja... Det, det stikker bare af, at vi får, øh, får flere og flere ind. Øhm, og øh, så en eller anden dag, så siger, øh, så siger René og Christian, hvad, hvad skal der til for, hvordan kan vi blive noget mere af det her? Så vi, øh, skal vi fordele nogen anden part eller hvad, <laughs> Jeg er klar. og så ender det jo med, at vi, vi laver en god deal, og, og de to herrer kommer ind, øh, og så er vi fire partnere. Og øh, så går der nogle måneder. Øh, så står vi og joker. Øh, Bjørn har lejet sig ind i øh, øvrigt. Han er freelance på det tidspunkt, og har lejet sig ind hos os. Øh, og så står vi og joker over bordet, at øh, nu vi skal bruge Bjørn, Bjørn til et projekt, så kan vi måske bare købe ham, altså købe firmaet. Ikke? Og så siger Bjørn, nej, men vi kan fusionere. Ja, og så, du ved, så kommer der lige, okay, øh, er du seriøs? Ja, ja, så lad os snakke. Og Bjørn er faktisk med i den gruppe, jeg snakkede med øh, helt tilbage, før det blev stiftet. Så det var også øh, det var også pludselig back on track i forhold til den plan, ikke? Ja. Og øh, så ja, så blev vi fem partnere. Og det er det, vi har i dag. Og nu skriver I jo 23, så I er fem parter, men hvor mange er I? For tæt på de 29 sidder Lytter nok og tænker på. var tæt på yeah. de 29 er I, er I kommet? Ja, præcis. Nå, men uh, vi, er, vi er 11 nu. Så, ja. ø, så der, der har lige været lidt oskvagt ud af samfundets uh, situation. Lige her. Lidt, ja, sådan, ja, ja. lidt hold på det hele. Men, men jeg overviste om det, at jeg vinder en artikel her sidste år, at ø, jamen, der kom fire med i løbet. Det gør der så ikke helt. Men det er så også gør nu her, ja. med, med alle de mange kvadræmper, det <laughs> har uh, på... på på Marcelis Boulevard i Aarhus, det er, at I bygger jo om, og I renoverer og bygger til. Nu er I jo ved at skabe et, et, et lille iværksættermiljø. miljø. Ja, det er jo så det, er jo så det der, der sker. Vi, vi har jo de der 244, og så laver vi lidt om i køkkenet, og du ved, for de der to øh, lokaler, der er, får vi et godt mødelokale op, og det skal sige Kør kører alting super likviditetsvenligt. Vi kører second-hand-møbler, og vi får mødelokale i for tre flaske vin, og du ved, det eneste, der er nyt, det er vores, Det er vores hardware. Så, så det, det, det kører også rigtig meget efter bogen. Men så siger vores udlejrere pludselig til os, om, om vi har lyst til at have et sted at udvide. Og øh, der mener han jo så underetagen, hvor at, øh, vores underbrug flytter ud. Og det siger vi selvfølgelig ja tak til. Øhm. Okay. Selvfølgelig. <laughs> så hvis jeg se have det her fritfælde. Ja. <laughs> altså, vi har 204 kvadrammer, vi er 11 mand, og så altså, siger jeg, skal vi ikke have dobbelt så meget plads? Jo, jo. Ja, det skal vi da. Det skal vi da. Ja, men, og ja, det er små cellekontorer, der er dernede. Ja. Så, så vi siger til ham, at det der, det ville vi gerne, det ville vi skulle gerne lægge fuldstændig ned og lave om. Og lidt skeptisk, så, så, så går han selvfølgelig, eller ikke selvfølgelig, går han med til det. Og så bruger vi, jamen, fire måneder på at brække ned og bygge op, og lave om, og gøre ved. Og tanken er jo selvfølgelig, at det her nede skal være en, øh, et kreativt fællesskab, hvor folk kan lege sig ind, øh, og være en del af et, øh, et fedt miljø, som vi håber på at skabe. Øhm, og så i takt med, at vi bliver større, så lader vi være med at udskifte i lejerne, så vi, vi tager mere plads end selv, ikke? Øh, og vi har regnet ud, at der kan være 29, når vi når alle pladser er besat. passer Pladser er ikke så, mærke. Ja, det er så er man så, jeg... så skører at det er 29, ikke? Ja. <laughs> så, ja. så I skaber jo den her dynamik og den her energi, at der kommer andre energier andre personer og andre små virksomheder ind. Det giver jo også ansejr altså superenergi og, og booster, hvad det kræder til et miljø i altså, huset. Det er klart planen. Ja. Er klar planen. Vi, ja. har, vi har nogle, øh, nogle andre lejre siddende som, som også er, øh, er inden for branchen. Og så har vi også nogle arkitekter siddende, som er måske lidt skævt på med de er så alt øh, kreative tænkende, kan man sige. Så, så ja, det er planen med det, øh, og vi er stadig ikke helt færdige. Vi mangler stadig lige at pusse af hjørnerne og sådan noget, men, øh, men det skal nok blive, det skal nok blive fedt. Det så, I tiltrækker jo nogle ret interessante kunder også, og nu skal vi ikke sidde og name drop her, for det er ikke alt, vi kan sige øh, højt selvfølgelig, men, men det lykkes jo at, at tiltrække en ret bred palette ja. af... af af kunder, altså fra mange forskellige brancher og størrelser, yeah. med det I kan, og hele den kultur. Yeah. Hvad er det der, der gør jer så unikke? Øh, ja, jamen det, og det, det spørgsmål har faktisk blevet spurgt nogle gange, og, og, og det korte svar er øh, intet. <laughs> <laughs> Nej, altså vi, vi, det vi kan, er der jo rigtig mange, der kan. Øh, og så kan man så diskutere niveauforskelle og, og whatever, der er sikkert nogen, der er langt, langt, langt dygtig er os, øh, Men det, der gør os ikke er jo naturligvis os. Så, så han spurgte også ham, ham der, der, der, der spurgte sidst, hvad, hvad vil de savne, hvis I ikke er her i morgen? Så sagde han, de vil ikke, nok ikke savne kompetencerne, for det kan man sgu bare købe et andet sted. Ja. Men jeg håber da på, at de vil savne os. Så, så det, med, det med den menneskelige vinkel, kan man sige. Ja. Så, og så er vi tilbage med en menslig vinkel vi tilbage ved netværk, vi er tilbage ved det her med at være tæt på hinanden, ikke bare i virksomheden, men også med kunderne. Ja. Og, og, og for at trække det lidt derned, så er det jo det, der mere end noget andet kendetagerne er, at være tæt på at kende hinanden det, ja, det og at kende vores kunder. Jamen, vi gør også øh, altså, sådan noget med, med fest lav med, med kunderne klart. Altså, ja. øh, jo, jo tættere vi er på et venskab, jo bedre har vi det. Så det er også en del af vores filter. Og så skaber du jo netværk, så altså, det er jo ikke nok med, du bare selv deltager på konferencer og andre netværk, så, så bygger du jo også selv med til at bygge et netværk op. For eksempel i Aarhus, det kan du heller ikke holde dig helt fra, selvom du har masser at se til noget her, og store familie og alt muligt andet, så, mm. så er det netværkstilgang stadig vigtig for dig. Ja. Og også del af, af, af nye netværk i Aarhus. Ikke? Ja, helt sikkert. Ja. Helt sikkert. Det er, det, det, det, ja, det er bare drivkraft, altså det mange sidder jo tit i den situation, når det går stærkt, så er der sådan noget, man, man frabælger. Jeg har ikke tid til at sidde der, eller lige få en frokost, eller lige høre på fire præsentationer, så siger, jeg skal passe min forretning. Mm. Øh, men du har valgt noget andet, så ligegyldigt hvor meget uh, vi har at lave, hvor travlt vi får, så er, det, så er det vigtigt at netværk, Det er vigtigt at bevare de her redaktioner. Ja, ja, Nå, men jeg er jo ikke i tvivl om, at, at, at uh, grunden til, at vi har haft en god start, er på grund af Netværk. Ja, og, og det, måske, det, og, og, det måske også tage 10 år at udvikle det netværk. Og det giver mening, når du siger det højt her, så er mm. jeg ser på alle lytte, lyttid, at det giver mening, det er også rigtigt. Men sagen er bare, når man står i situationen, når man har eller når man mangler en ordre, mm. så er det måske der, at man siger, oh, så må jeg heller aktivere mit netværk. Og så kan netværket godt mærke, så okay, han ringer til mig. Ja, fordi han vender. Ja. nu har han for en ordre. Ja. Den kan vi jo alle sammen stå i. Ja. Men det her må også med at dyrke netværket, når vi ikke er brug for ordre, når det ikke handler om at få en ordre, men nogle gange dyrke netværket for sige: nu vil jeg gerne tilfører noget værdi til middeltværk, mm. det, det er jo den tanke, jeg tror, der er enormt vigtig. Og det er måske der, jamen det, jamen det, det er jo, det skal jo være en, en two-way-streak, altså ja. det er der ikke nogen tvivl om. Øh, og jeg, jeg, har lavet, jeg har da også lavet noget pro bonarbejde, Henrik Hister her, ikke, gennem tiden. Øh, og det har, ikke været med, det har faktisk ikke været med den der karma-tanke, men den har, da, den har da klart været der, så karma har der været tilbi, forbi igen. det er igen. bare sådan, du er Jamen det her igen, fordi det er også det, er sådan <laughs> ja. vi er. Ja. Og den her jordnære tilgang til det, så er I, altså kompetencerne har, I tilgang har, I har jo bevist, hvad I kan, I har en imponerende kunderække, I har fordoblet jeres omsætning, alt det, ja. Mm. Men så den her, når jeg sidder og taler med det her, stille og roligt sig, det, det er jo bare dem, vi er. Mm. Og det her med at ture, både at være stolt af det, man laver, men samtidig også bare bevare den her, den her jordforbindelse. Ja, vi prøver i hvert fald. <laughs> man tør jo samtidig også tænke stort det. Det, det synes jeg også er interessant, fordi det gør du du tør få de her der, I tør at få de her der. Mm. I får dobbelt antallet af kvadratmeter og vil skabe et nyt miljø her mm. uh, selvom I ikke ramt det nedsynende nu, men sjovt nok passer det med I kan være nedsynende på et tidspunkt når yeah. man regner det ud ikke? Ja. og hele tiden har foden på den her speeder uh, men nu er du jo også blevet leder nu er I blevet mange i, uh, i, i byrådet I vokser, uh, du, du er også udelejer kan man sige lige om lidt, fordi I, I skaber det her miljø, det stiller jo også nogle krav til dig som menneske Ja. ja, desværre, og, og det, jeg må nok erkende, at jeg skal have mindre fingrene i grøden øh, nu her, øh, og nok lidt fremadrettet også. Øh, hun åbeste ikke også, det kan også være, at vi bytter roller på det tidspunkt, så jeg kan få lov til at, at være kreativ igen, og en de andre tager kasketten lidt. Ja. Øhm, og det er jo også, det er også den gruppe, vi er. Altså, det finder vi ud af. Det kan være om et år, at, øh, at billedet på os fem ser anderledes ud, og vi er nødt til at skifte rundt. Øh, der er for eksempel to, der ikke har fået børn endnu. Og, og, og en, der lige har fået nærmest det yngste. Så, så jeg har overskud til det nu. Det kan være, at jeg ikke har det om, om fem år eller om et år. Det kan også være, at, at vi finder ud af, at jamen, jeg er bedre placeret i den der kreative rolle, og det er der, jeg skal fokusere min energi. Ja. Så, så er der heldigvis fire andre, der kan tage over på noget af det, jeg laver. Og så er der så... luft og forståelse igen fuldstændig imellem her. Ja. Hvad kan vi så forvente os af 29x i fremtiden? ud over i, i, om ikke så længe, antageligvis, der rammer de her <laughs> tid. Hvad kan vi vente fra jeres side? Altså, den 29. oktober i 2029, der kan I godt forvente en kæmestor fest, hvis vi stadig ikke sidste. <laughs> og måske endda 29 i, i 29, altså 100. det ville da være utrolig smukt, hvis det ramte mm. lige præcis der. Ja. Øhm, prøv at høre, jeg, jeg siger 29 i, i den, den indre kultur vi har ikke sat os fast på, om der skal være et 92 New York. Det kunne godt være. Det kunne faktisk godt være? Okay. Ja, eller du ved, Barcelona for at tage en anden ja. færdby eller, eller andet. Ikke? Så, så grundtanken og overbevisningen skal leve i, i, i den selvfølgelig, det, det startup, vi har nu. Og hvis det viser sig at være bæredygtigt og, og en god tanke, så kan det da godt være, at den kan leve et andet sted også. Og så skal det ikke være bleg for at sige, at der er deres forretningsmanden nok til at sige, det vil jeg da... Det, ville, det kunne da være meget spændende. Det kunne være åbent overfor. <laughs> ja, ja, ja. Kan, kan vi, nu træer jeg mig selv med her, kan vi i Danmark, kan vi i Norden, øh, nogle ting, som man ikke kan, for eksempel i USA, øh, i forhold til den kreative tilgang til strukturen, til vores arbejde, vores kvalitet? Man hører det i så mange andre sammenhæng. Det var i dansk design, dansk arbejdskraft, og så videre, så videre, dansk uddannelse af håndværkere, og så videre, øh, der blev vi tit fremhævet. Ja, Jeg tror, vi har en form for lidt ligesom tyskerne, sådan lidt en ordentlighedskultur ja. øh, omkring vores arbejde og noget, noget faglig stolthed. Øhm, det, når jeg arbejder med folkoversøg, så, så har de, altså de, de vil gerne betale øh, det, det koster, selvom de kan få det væsentligt billigere bare ved at kigge lidt sydpå. Ja. Og jeg tror, det øh, er nu også følt med på, på sidelinjen på et projekt eller to, øh, hvor... Et, hvor der er andre øh, kulturer med, hvor det er lidt en anden, øh, det skal skæres ud i pap for eksempel, eller der bliver taget nogle, nogle, nogle måske lidt underlige valg, eller øh, tingene tager lang tid, eller hvad det nu måtte være, ikke? Så, øh, så jeg ved ikke om vi kan noget specielt. Øh, jeg tror, vi har øh, vi har der en mindset, som ja. som gør, at vi er ordentlige mennesker. Altså. Og man kan også ikke nogen, når man ser på for eksempel amerikanske websites, som tænker, når man tænker på hvor meget der kommer af teknologi derovre fra, ja. øh, og af de store spillere, som, som, som er derovre, så sidder man nogle gange og kigger på amerikanske websites og tænker, hvad skete der lige der? Ja. Altså, det er jo... Man tænker, det, det, det ligner jo en dansk website for 10 år siden, no. gange, når man falder over dem, ikke altså i, ja. altså måden det bare er sat op på, øh, hvor man så nogle gange kan gå ind og se på en nordisk eller dansk website, der er jo kælet meget mere for det. Ja. Altså, nu er der også mange amerikanske websites. Nu... Jeg tænker, jeg, jeg kigger nogle andre steder, nu gør ja, ja, ja. <laughs> Så jeg, jeg får, nogle, uh, får, nogle, får nogle andre indtryk fra, uh, fra USA, som er, uh, altså de, de kan sagtens. Okay. Jeg laver nogle vilde ting også. Du, en af de større byråer fra for Aarhus har jo også en, en amerikansk satellit, som laver nogle sindssyge fede ting. Så det er jo bare det, så jeg er kommet til at blive Men hvis du bevæger dig til Tyskland for eksempel, <laughs> så vil du kunne se forskel. Ja. De har meget, øh, som er lidt afdatede server. Ja. Og videre ned igennem øh, Europa måske ja, også. Ja, ja, ja, ja. Så man skal bare besøge et, et website fra et spansk hotel. Så, ja. <laughs> <laughs> så der, der er potentiale der Så det kunne være New York, det kunne være Barcelona, ja, ja, Hun øh, og så navnet følger det jo rigtig fint. Og så kan I jo altid blive 29 New York og 29 i. 29-29, ikke sandt? Hun Det er jo det, du kan. Du, du kan. du kan drømme stort, du kan handle på det, mm. og alligevel bevare uh, jordforbindelsen Det er jo fantastisk. Er der noget her på Falleræb, du vil inspirere vores, vores lytter med nogle gode råd til danske iværksættere? Og oh, jeg kan da godt komme med alle kligerende, tror jeg. Æh, men dem har vi nok hørt før her i, i podcasten. Altså, jeg, jeg ved ikke, om man kan lade sig inspirere af mit fritfalds øh, tilgang til tingene. Æh, så hvis man er lidt i, øh, i, i profilen, hvis man er jeg kærer, jeg kender til disk, eller den gule, hvis man er på motivationslisten der, så, øh, så ja, man skal ikke være bange for det er fritfald. Altså, og specielt ikke i Danmark. Vi har jo jeg, har, jeg ved ikke, hvor mange faldskærme og, og hvad hedder det... Øh, Folk, der står og griber ind, hvis det er, det går galt. Ikke? Så, øh, så ja, hop ud i det. Det er virkelig han, det bedste. <laughs> bare hop ud af. det. Det var ikke ja. Richard Branson, tror jeg, sagde på et tidspunkt også, han sagde, hør når, hvis du har en god idé, så gå efter det. Bare gå efter men Hvis det ikke går, så kan du altid få et job af den uddannelse. Ja, sådan. præcis. Ja, præcis. Nå, men, jeg. Øhm. Jamen, jeg, har, jeg, jeg har altid sagt, på, at jeg, jeg ved godt, hvad, min, hvad jeg kan leve for øh, som et minimum. Og øh, til det beløb kan jeg altid sælge min sjæl øh, til whatever, ja. altså... Så. og få ro på den del af det, ja, kan man sige. Ja. Mm. Men fald, og det her med, med at tage tænke at at handle, og tage handle og være tæt på mennesker, og så netværk, netværk, netværk. Ja, op, øhm, du er jo en, der om nogen leverne, og, og har vist, at det rent faktisk virker. Mm. Kim, ja, det bliver spændende at følge, følge 29x. i Danmark måske også i udlandet, og, og, og, og følge jeres, jeres arbejde og jeres fortsatte ekspansion. Ja. I er jo kommet virkelig godt fra start, og det er ja, imponerende. Så. Tak, fordi du ville dele din historie. Tak. Det var historien om 29 Times, fortalt af Kik Dolleris. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og send en mail, hvor du kort beskriver din virksomhed, og så er det måske dig, vi kontakter. Ellers er ikke så meget at sige, en danske iværksætter kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god dag, til vi lyttes ved igen.